Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah ajaasiah eh juzuk yang ke-25. Kalimah yang digariskan itu cara baca dan hukum tajwid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim innadhunnu innadhun yang pertama sekali nun mati bertemu nun. Uh... hukum Idham ma'al gunah, kamil atau idham begunah kamil, non mati bertemu. Nun. Dan ia juga ialah idham mutama sila'in bertemu dua huruf yang sama, sama sifat, sama makrosh. Namun non mati ini, dia ada hukumnya tersendiri. Jadi kalau mengikut apa yang diajar oleh guru saya tu menggunakan hukum uh, idham begunah atau ma'al gunah lebih aulad di situ. Walaupun ia juga ialah idham mutama sila'in, kerana non mati ada hukumnya tersendiri. Jadi hukum idham berguna kamil, ya? dan zunnu itu wajibal guna. Dengan pada kadar dua atau tiga harakah. In in zunnu. Mudah-mudahan berisik pencerahan. Wallahu a'lam.